Szedbusztak, kedves hallgatók, a Meti a podcast 46. Satyasál uh, című adását halljátok azért, mert kint ideg van. Én Szedlákán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és másokra is van satyának, de erről majd beszélni fogunk. Mi az a sata? Ja, én meg Körtesi Görs, sziasztok, és teljesen meg vagyok lepődve. Most csatlakoztam a felvételezés, egyből megnyomták a record gombot, és még nem tudom, mi történik. Termelni kell. Keményen, úgyhogy nincsen idő pauzára meg ilyesmire, Satya. Hát mindenek előtt Satyasá címet kapott ez az adás, és ez azért nagyon érdekes, mert hogy a Microsoft új vezérigazgatóját is érdekes, pont így hívják Satyának, ez az ő keresztneve. Mi több, ezt nem is tudom, hogy tudtátok-e, de hogy Satya Nadella, aki ugye, a, vagy Nadella, nem Nadella lesz aki, aki az új CEO lett, pont 46 éves, akár csak a 46. adásunk, ami most van. Úgyhogy egy ilyen, egy ilyen gyönyörű összefüggés van. Ez nem lehet véletlen. Én is biztos vagyok benne, hogy valahogy a chemtrail keze van a dologban, de mielőtt még a, a Microsoft kérdéseit, az égi jelenségből három is jutott erre a hétre, bár egyik sem olyan igazi, rendes, hogy is mondjam csak, meteor, vagy ilyesmi, Nézz az elsőnek az ériára a Dili flapni, meg a Felcídula. Az csodálatos, igen. Nekem az jutott eszembe, mint ami mostanában divat Budapesten, ezek a szabadulós játékok, és hogy egy ilyen újabb belső információval kedveskedjek. A feleségem és barátnője, most már egy jó hosszú ideje hónapról hónapra elmennek egy ilyen szabadulós játékra, és olyan élvezik, hogy, hogy a több idős hölgy csodálatos ügyességgel kiszabadul mindenhonnan, és mindent kitálnak, kódokat megfejtenek, és egyre jobbak ebben a szabadulósdiban. És ez az égi jelenség, amit most találtunk, ami ugye egy londoni uh, hakaton keretében készült, egy kocsiba építettek egy Lény lényegében egy űrhajót, amit ami több ember együtt kell, hogy irányítson. Ö, annyi helyesbítés van, hogy nem egy hakaton volt, hanem egy, ez egy Hackerspace-nek hackerspace az egyik projektje. Igen, igen, igen. Ö, annyi az egész, hogy van egy lokókocsi és csináltak belőle egy űrhajót, és ö, ez egy ilyen játszható élmény, mindenki válasz magának egy szerepet, és akkor a különböző, különböző dolgok vannak a képernyőjükön, de együtt kell dolgozni. És igazán az az érdekes, hogy ez egy új műfajnak tűnik, mert ezen kívül kapásból tudok kettő másik dolgot, másik játékot mondani, amik ugyanerre a modellre épülnek. És úgy látszik, olyan, úgy, ahogy létezik, hogy az FPS, vagy a kalandjáték, vagy a, a nem tudom, RPG, az RPG, igen. Ugyanúgy, most születőben van, vagy kikristályosodóban van a, az űrhajó űropera szimulátor. Tök jó. Is. Ezt megfigyeltétek egyébként, hogy így jön vissza valahogy a, a non-virtuál. Ez, ez ugyanúgy virtuális, és pont, hogy ha másik kettőt is beleveszünk, ezek mind arról szólnak, hogy mindenki előtt ott van a saját kütyüje, és, és úgy kell együtt dolgozniuk. Hát de annyiban nem virtuális, hogy igazi kapcsolók, meg igazi gombok vannak, és azokat meg kell valóságosan nyomkodni, tehát azért ilyen taktilis dolgok jönnek vissza. Elmondom a másik kettőt, most a harmadiknak nem úgy a neve, de a, a, ennek a kazoo, casual változata, a kazuár változata, az a Space Team nevű iPhone-ra meg Android-ra letölthető ingyenes játék, ami úgy működik, hogy wi fi vagy, vagy Bluetooth-on csatlakozol négyenöten akár a egymáshoz, és, és a játék az, az teljesen a leg, legegyszerűbb ö, eszenciájára egyszerűsíti le ezeket az űrcsatákat. Kapcsolókat kell kapcsolgatni odas vissza, mindegyik kapcsolónak értelmetlen, de vicces neve van, és a kapcsoló, amit le kell kapcsolod, az nem biztos, hogy nálad van, lehet, hogy valaki másnál, ezért ki kell, üvöltened kell, hogy fordítsd meg a polaritást, és nyomkodd meg a ö, kütyüt, és ö, kapcsold ötre a a bogyót. Mm, ez elevi vicces. Őrületesen hangzik. Nem többször játszós, attól tartok amúgy. Remekül többször játszós. Mi próbálkoztunk egyszer-kétszer, hogy sosem vetődött fel egy későbbi alkalommal, és akkor játszunk is Space Team-et. Te szoktál Space team játszani? Én szoktam Space team játszani. Remek játék. És akkor van ennek a, a hardcore változata, ami egy ez egybe veszi a az összes szabályát, és úgy osztja fel a, a játékosok között. Tehát van, van mindig egy e, engineeringes ember, van mindig egy e, fordítós ember, van mindig egy, e, egy spock. Egy parancsnak, tudományos egy, tiszt, egy, nem. Egy tudományos tiszt pontosan, és ezeknek mindegyiknek van egy-egy panele, mindegyiknek különböző lehetőségei vannak, és. A, a, az egész közepére oda kell húzni a, a fotelt, ahova beül a kapitány, aki előtt nincsen semmi, és így kell irányítani a... Tehát e... De jó. És miért van kapitány? Lány? ezt? Már korábban sem értettem te Azért, mert, mert a van kapitány. Az... Kapitány hozza a döntéseket, tudod, a többiek a döntés előkészítők, és a kapitány mérlegel, és ő vállalja a felelősséget. Nem, ez, ez az a játék, amit, amit tényleg úgy vettek, Ugyanúgy, ahogy a Galaxy Ga Hogy is van a magyar cím a Galaxi quest sem tudja. Szóval a Galaxy Quest, amiben Ellen uh, Rikman kiéget angol színész játszik, <gül> illetve, illetve egy, a leg, legjobb Star Trek film úgy, hogy az a Star Trek filmnek nek a paródiája, uh, ahol az űrlények leklólozzák a, a Star Trek filmek szabályai szerint az űrhajót, és csodálkoznak, hogy nem pont úgy működik a valóságban. Na most ez a játék is úgy működik, hogy tényleg Épp, éppen csak a, a sztár és a Trek szavak nincsenek egymás mellett, mert ezt ö, nem biztos, hogy örülnének nekik a, a, az ügyvérek. Viszont minden más tímmel benne, és éppen ezért kell legyen egy kapitány. És valószínűleg optimális úszódreszben játszani. Zárója, zárója le, ilyen kooperatív társadalokban valószínűleg megtalálnánk ennek az egésznek az előképét. Csak pont ja. nem a... A nyilván a szemben, csak hanem a, a szakim végem, ahol ketten tudtak túlélni, és a többieket mondjuk egy fagyott mókussal kellett előtte verni, hogy maradjunk itt. Az a... az érdekes, hogy ez egy kooperatív társas játék, ami, amiben elengedhetetlen az, hogy legyen, szá... legyen mindenki előtt számítógép, ami hálózatban van kötve. Figyeljetek, ez a jövő, ami itt kopogtat jelenünk jelenlünk Szerintem csodálatos, hogy, hogy igazi gombokat lehet nyomogatni, és közben csak egy űrhajót irányítunk, hogy legalábbis ennek a vicces paródiáját. Valamikor szaladnak egy, egy kartonpapírból készült felnőtt társasjátéknak egyébként, mert egy gombok nélkül is tök tud működni az egész. Kartonpapírból készült társasjátékok garmadájával küzdök megnap nap itt a család családi körben, hanem is ennyire virtuálisan együtt működősekben. Na jó, de ez csak az én mentségem. Mehetünk egy kicsit kijebb is az űrbe? Hát ha igen, akkor akkor megemlíteném a jádenyúl haláltusáját, amit... Szegény-szegény jádenyúl. Igen, igen. A, a, a jádenyúl az ugye a kínai készülék, vagy rover, ami járta a holdot, aztán elpusztult, és közben én iszonyatosan költői dolgokat Twittert magáról, de ezt nem tudom, ezt ti tudjátok, hogy maga a rover twittelt, vagy a földi irányító személyzet a rover nevében? Ebben a földről valami rajongó ráadásul. Tehát nem is hivatalos tucolt. Uh -huh. Igen, hát a szövegeket olvasó semmiképpen nem úgy néz ki, mint a kínai népi demokratikus köztársaság egyik űrtisztje írogatta volna ezeket a twitteket, amik úgy szóltak, hogy csak egy-egy pixel vagyunk ebben a nagyképben, <gül> vagy az űrkutatás nagy képében, csak egy képpont vagyunk mi is, Nézd, mondjuk 1,3 milliárd emberből már valakinek tényleg lehet humora. De onnan kezdve, hogy oké, okay, hogy ez nem egy hivatalos dolognak indult, de ettől még a, a kínai MTI tovább, tovább küldte ezeket az üzeneteket. Hát az viszont menő. De mondjuk azért, mert ez volt a legjobb információforrás, arról, hogy szerencsétlen rover ott fagy a a Holdon. És tényleg az történt, hogy megfogyott szegény? Hát amikor legutóbb olvastam erről, akkor az volt, hogy mintha nem tudta volna visszahajtogatni a paneljeit úgy, ahogy kellett ilyen kis uzsonnás csomaggá, hanem nyitva maradtak dolgok, és a bennelevő radioaktív generátor az így nem tudta felfűteni az egészet, és valószínűleg a fagyott, vagy kapogósa. Szegény jár, de nyúl. Tehát csapkas el. Csapkos el, vagy satyos el. E, nem tudni a... meggyőzni, hogy, hogy ez így viccesebb. De jó, akkor nem akarunk meggyőzni. Na, akkor életbe lép a kétharmad. Van még egy holdi, holdi eszközünk. Na, azt viszont kérem karácsonyra. A Westlake aukciós háznál, ami ilyen bődületes kamera aukciókat szokott végrehajtani. Korábban itt lehetett egy Végig kitöltött szervizkönyvvel és te 2 km/órával rendelkező aranyláikát is venni. Ez egy fél év volt. Most a, az egyik holdkamerát adja el, pedig egy olyan, amit tényleg járt a holdon, majd tényleg visszahozták, mert pont volt hely még a, a visszatérő egységben. Tehát nem csak úgy, úgy megvette a náza és nem vetette be, hanem igazi fellőttük visszahoztuk egység, még ennek megfelelő lesz valószínűleg rohadrága. Csi! De és most is lehet vele fényképezni, akár még itt a Földön is te szinte új. 299 képet kattintottak hát ez gyakorlatilag a szalonállapotú azért. Filmre, ugye? Persze. Nyilván, akkor mi más? Lenne? Igen, középformátumú film, ez egyébként, ha jól tudom, egy szintű Hasselblad, de legalábbis egy Hasselblad 500 c beszélünk. Tehát lehet olcsóban is jobbat venni. 80 ezer euró jár, és arra számolnak, hogy ilyen 150-200 körül fog hozni majd a kamera. Csú. Ami Igen. ahhoz képest hogy mennyit cipelték végül is olcsó. Jó, uh, és ez mind a, az űrben történik, ez a sok dolog, hát igazán nem lehet panaszon a mai égi jelenségénk gyűjteményére. Azt azért még elmondani, hogy van egy másik nagyon izgalmas kikiáltási tárgy, ez egy 2,8 f-es Nikon lencse, ami 6 mm-es rendelkezik, 220 fokban lát, Nyilván egy saját, uh, saját talapzat kell neki, hogy megálljon, mert a kamerával nem fogod megtartani az itt hétszentség. Viszont hát csodálatos. Úgy néz ki, mint IT szeme. Hm. És bárki szem magam elég képzelni a Ha, tehát IT szeme a fényképezőgépem elején, és 220 fokban lát, az azt jelenti, hogy, hogy több, mint... Uh... Tehát, hogy széttárom a karjaimat, akkor mind a két ujjamat egyszerre látom, plusz még mögött, és egy kis ezt. Azt... Picit a hátad mögött is fényképez. Aha. Hát jó. Nem tudom, én nem akarok ilyet egyébként, akkor már inkább a volt kamera. Nem, nem értette, hogy mi a szép ebben. Dobtam be azért linket a biztonság kedvéhez, adásnapróba ott lesz, nagyon nagy betűkkel ez, mindenki csodálkozva rá. Az extrém nagylátó nagy lencsék egyébként is nagyon embertelen módon néznek ki. Hát ezt elismerem. Hmm, na de hát nem csak ilyen érdekességek történtek, hanem, hanem viszont igazi nagy izgalmak is rázták meg az IT világot ezen a héten. Ezek közül is az első, az gyakorlatilag azt hiszem egy fél órával azután történt, hogy az ellenkezőjét elmondtuk az előző adásban. Itt hosszan értekeztünk arról, hogy, hogy a Google megszünteti a Nexus termékvonalat, nem fog ilyen telefonokat gyártani, és én boldogan mondtam, hogy de hát semmi gond, mert majd ott lesznek a Motorola mobilok, amik, amik egy ilyen, ugyanezt a szerepet fogják betölteni, és ott marad a Googlenak a Motorola, mint saját mobilgyártó, és aztán letett, le, leállítottak a magnót és fél óra múlva a Google bejelentette, hogy eladja Motorola Motorola a Motorola Mobility-t a Lenovo-nak, és, és aztán nyílbálisítotték azóta az üzletet nem egészen 3 milliárd dollárért, ami azért egy tanulságos dolog, hogy... hogy csak 291 milliárd dollár, és ráadásul abban nem is, mint készpénz, nem, hanem, tudom én, 700 millió készpénz, ki, 900 millió vagy 700 millió részvény, Lenovo részvényekben a többit pedig három év alatt kell vissza, vagy megfizetni a lenovo Google felé. Tehát egy kicsit kevesebbet adtak érte, mármint ezért a nagy cégért a sok ezer alkalmazottjával, és a világ szerte elismert tapasztalatával, mint amennyit a snapchatért a <gül> a Facebook. Igen, viszont egyébként a dotcom blogon, ami, ami piszok jó, azt számolta ki uh, Dr. Justice, aki egyébként egy broker -cég vezető elemzője, és aki tudja, hogy ki jö, azt tudja, hogy ki jö. Aztán nincsen direktből összekötő, de szinte mindegy is, hogy, hogy nem járt igazán rosszul a bizniszel a Google, mert hogy egyrészt a tetejéből lejön az a készpénzállamanya, amit annó vett a Motorola-val, aztán eladta a Motorola-nak a home szekcióját, eladta a mobility-t, Szabadalomból megtartott egészen sok mindent. Azokat, amikről rájöttek közben, hogy nem érnek semmit. Igen, a szabadalmak nem nagyon érnek semmit, és ez, a, amit most elsoroltál, az összes ilyen 6 milliárd dollárt ér körülbelül, és annak idején 21-ért vette. Ami, vagy 12 Ami 12 hét. volt? 12-t igen, összekevertem a számjegyeket. Tehát mégis 6 milliárdot bukott rajta, de hát ez a Google-nál nem egy igazán jelentős történet, és akkor éppen úgy tűnt, hogy szüksége van rá, azóta kiderült, hogy nem. És még egy csavar van a történetben egyébként, hogy az is egy hír volt a héten, hogy az utolsó Nexus telefont, a Nexus 6-ot, azt a Lenovo fogja gyártani, és aztán utána szüntetik csak meg ezt a termékvonalat. Azt, minden, ez még ez hozzák be Európába, mint a, amennyire a többi szokott jönni. A másik érdekes apróság, hogy ha jól értelmezem, akkor úgy, úgy csomagolták újra az eredetű motorolát, hogy abból így kimaradt, vagy nem tudták már a bőröndbe be, be, be, berakni, nem fért be a motorolának az ara projektje, úgy hívták, ugye? Igen, ha. Ami a Lego telefonos dolog. Tehát a moduláris modulokból összerakhatók és telefon. Aminek még mindig, mindig elég sok lépés van, hogy, hogy termék legyen belőle, de érdekes lábjegyzetként. őrületesen jövőszaga van annak a dolognak. Túlságosan is. Semmi mása nincsenek igazából, de jövőszaga az azt a messzire. Úgyhogy jó néz ki a Google Portfólióban. Így van, és ezért is tartották meg, és, és a Larry pc azért nem tartották meg a motorola mert hogy belátták, hogy ők nem nagyon értenek ehhez a ez a mobiltelefongyártáshoz az is lenne a vonal jobb kezekben lesz a motorola. Hát ez a mondás, nyilván az pedig a, a valóság, hogy, hogy a Google-nak egyáltalán nem volt szüksége egy saját mobilgyártóra, hiszen nem akar Harvard gyártó cég lenni. Illetve egyébként nem csinálták jól, ha belegondolsz, hogy Amerikán kívül terjeszteni nem nagyon tudták, vagy nagyon nagy késésekkel, és nem azzal, amivel Amerika megkapta. A Google-nek sikerült néhány termékével az egész világot másodrendű állampolgára fokozni, annál is jobban, mint ahogy szokta. Na ezt összesen nem is tudom. Öt, öt készülékről lehet talán, szó, hát nagyon kevés készülék volt ez alatt az időszak alatt. Igen, volt az első év, amikor nem csináltak semmit a céggel, és sem vette ki jól magát. Utána Európába hoztak bemutatni a mobilvilág kijelöletes, a kettő satnyátípust, amit már láttunk Amerikában, és minden másik tínézser azzal szaladgált, ha vágyott volna rá majd kihozták a motorola a saját típusát, hogy be, beígértek Európába, késtek vele rohadt sokat, és az extrák nélkül jöttél ide. Tehát azt mondom, hogy nagyon-nagyon béna volt az egész. De hogy hova kulminálhat mindez? Azért azt lássuk be oda, hogy nekem most egy Moto G telefonom van. Amit egy ember hozott be a kabát zsebében. Hát igen, igen. Az a rész, persze, persze nem nem az, azt én sem mondanám egy igazi nagy worldwide distributionnek. De a telefon jó, még mindig szeretem. Ez egy lábjegyzet-lábjegyzete. Mondom, hát, felsz, jobb kormányos telefonjáról. Izgatottan várom egyébként azt, hogy a Lenovo megérkezzen ide is, és olcsó okos telefonokkal nyomja le a, a piacot. Megint Volt az egyébként, kellene, hogy a Lenovo itt legyen az országban telefonokkal, vagy bárhol kinen kívül. Hát de hogy ugye a Lenovo pontosan ezért vette meg a Motorola-t. Igen, csak az idő, amíg az összel. De most megint nem tudom, meddig nem láttunk Motorola telefont. Alsó angol, egy évet biztosan mondok. Hát, hogyha, hogyha átalakítják, akkor igen. De az Isten tudja, minden esetre az is a dotcom blogon olvasható elemzés, hogy, a, hogy vége a, a drága és nagy okos telefon márkáknak, mert hogy meg, megállt a, a növekedésnek az a szédületes üteme, ami volt, az elmúlt években, és ehelyett a, a filéres telefonok telefonok jön. Tehát most már nem, a, nem az Apple növekszik, nem a, a, a drága a csúsztelefonok piaca növekszik, hanem a, a nagyon olcsó kínai, kevésbé ismert márkák jönnek előtérbe, és ezt még mi magunk itthon is érezhetjük szerintem a, a maga a metéeteol is bemutatta azt, hogy, hogy ahogy egy évvel ezelőtt még egyáltalán nem beszéltünk kínai márkákról, azóta majd, hogy nem, nem teli ki el úgy adás, hogy ne említsük a, a xiaomi Nekem majd... egy évvel ezelőtt kínai márkás telefonon volt, most nem. Jó, most de hát téged, a... téged nem tekinthetünk egy referencia csoportnak. Most, a kínai, kínai márkás telefonon egy ZTL volt, nem? Igen, ami bent volt minden, az ZTEA Bladeből annyit itt van, hogy öröm volt nézni. Meg aztán egy évvel ezelőtt még egy sima farmerban jártam, most meg valami vízlepergető technikai, furcsa, öltön a drágban Igen ami azért minden fölött menő, de teljesen bogyarázhatatlanul önmagáért. Jim Bond, to róla a vér. De ki van találva? Azt még nem próbáltam mondjuk. Lehet, hogy hamarabb megalvad, és ez így problémákat okoz filmúton. A világ tesztet követett. Igen, igen, teszteljük ezt mindenképpen. Addig is meg... <hýt> hát, szóval, hogy ne tekintsük a te választásaidat az iparági trendek méltó bemutatójának. Ugyanakkor nem tudom, itthoni statot kéne már lassan szereznünk valahonnan, hogy mit adnak el valójában, és hányat. Hát szerintem itthon azt adnak el, a, a, a, a, amely gyártókkal meg tud egyezni a, a három nagy moguloperátor. Tehát azt nem gondolnám, hogy Ez van Ez is, van. is e... Az emberek olcsó telefont szeretnének venni, és iPhone-t. Igen. De egyáltalán biztos a, a, az emberek olyan telefont akarnak venni, amit éppen akcióban megkapnak a, a mobil operátortól. és én most pont jártam egy ilyen operátornak a boltjában, ahol drága telefonokat adtak olcsóért, meg nagyon olcsóért is. Igen, igen, de ezt mondtuk, hogy... Nem el a telefon. Nem... <coughs> Mesélj, milyen telefont láttál. Galaxy s 3 40 valamennyiért. Ja, de az egy Samsung, oké. Okay. Hát nagyon jó, jó, de az egy szantóma csúcstelefon, ami egyébként 200-as árral indított. És ez persze úgy 40 valamennyi, hogy, hogy két éves díjcsomagkülséget kell vállalni valami XL díjcsomagra, ami baromi drága. De ez a csomag. De, de láttunk, láttunk már olyat, hogy, hogy aranykártyás készülékváltó barátunk után, után vágtak egy ilyen, 5-es felcelos valami valami S, S nem tudom, ányat, S3-at vagy S4-et, de minden esetre egy még csúcs telefonként is értelmezhető Samsungot, Illetve eh, szép nagy, nagy képernyős telefonokat láttam egészen olcsó áron a, a tárlókban és a vitrinekben. Szóval, hogy nem tudom, a kifutó, a kifutó készleteit adja el az, az a operátor éppen, de hát ezek a kifutó készletek még mindig bőven sok mindenre jók. Telefonálás állásra például. Hát arra is. De most is. Nem arra használjuk manapság már a telefont, nem csak arra használjuk. Menőzésre mondjuk arra pont nem jó. Könyvet nagyon jól lehet rajta olvasni, ha amikor... <gül> meg a webkamerának a keresztet. Nem tudom miért, Tök, tényleg jól lehet rajta olvasni. A könyv olvases, annyira kitaláltak egy tökéletes kütyüt és nem azt használod. A könyvet? Például a könyvet, a könyv az éleme egy remek dolog. A, a, az a rakni egy telefonba? Hát nem, de próbáltál te már egy olvasni 600 oldalas könyvet a metró? Ez nem kérdezed őszintén, vagy nem kérdezed komolyan, persze, hogy próbáltam. De nem volt jó. Olyan hetedik érzéken van, mint a vízének, pókembernek. Na jó, ebben ebbe az örökvitánkban. És a többi. Örökvitánkban ne menjünk bele. Én bizonyosszerűen használom olvasásra az telefon. Jegyezzük meg, most nem egy ilyen könyvillata beszélgetés akart lenni, hanem mielőtt Ferenc beletrolkodtál, kelt a kínőről, akart volna beszélni. Nem feltétlenül a könyv is egy sokkal jobb eszköz a könyvolvasásra, mint a telefon. De, de ugyanakkor tudunk embert, aki a... Milyen? A kicsi aki ezen olvasott végig könyvet? Igen, kicsi én is kicsi hallottam azért. De, de tényleg nem menjünk, mert ez a könyvás és már lassan. Hát, de ugyanakkorák a betűk, mint a te könyvedben, vagy a te Candleadon, csak kisebb felületen. Csak kisebb helyen, igen. Több hát a gyak gyakrabban kell lapozni. Ennyi a különbség. Ennyi a különbség, és az viszont a nagyon menő dolog benne, hogy. Na mindegy, de ebben nem. Megvan az átkötés, megvan az átkötés. Jö, igen, igen, igen, Mondd, Tudjátok, hogy kényelmetlen a még olvasni? A, a Facebook paperem? Igen. Én nem tudom. Az a fura, hogy a, ugye a Facebook tizedik születésnapjára kiadta a paper nevű lényegében új mobilapját, mert már nevezhetjük azt olvasónak, vagy, vagy hírolvasónak, de valójában az összes funkciót tudja, amit a, az Facebook appnak tudnia kell, és csak iOS-re jött ki, és azon belül is csak telefonra. És ugye, mivel nekem iPhone-om nincsen itthon, ezért iPad-ra telepítettem, amin ilyen kétszeres nézetben jelenik meg, tehát megtölti az egész képernyőt, és nagyon pixeles. több fura ez a duplára felmeditottság a mobil és szerintem a nem, nem retinára optimalizált grafikájával iszonyatosan szőrös az egész, viszont hibátlanul működik. Nem, ott 8 perc alatt össze? Nem, nem, nem. Szerintem Ó, nem. csak látszik az alkalmazáson, hogy ez egy ilyen, egy ilyen konzisztens cucclat. A Quoran, ami ugye egy arra kitalált szolgáltatás, hogy, hogy anonimon alá tudjál magadnak kérdezni, majd elmond, hogy miért te vagy a faszagyerek, ott a um, Facebook egyik Projektmenedzserem mérnöke, aki ezen, ezen dolgozott, ö, alaposan alá kérdez magának, vagy meg is válaszolja, hogy ez volt a karrierjének a legnagyobb kihívása, és hogy mennyire élmény volt szent dolgozni, és mennyi technikai akadály volt, sattara, sattara. És ebben van legalább egy fél év munka. Mm -hmm. De akkor igazán elkészült volna több platformra például, meg több felbontásra? Szerintem készülnek ezek a verziók. A, ez az első verzió, ahogy én láttam, ez azt tűzte ki célul, hogy egy ilyen egy ilyen gördülékeny és uh, konzisztens user interface tilco felhasználó mint adjon, és ez szerintem tök jó hozza is. Igen, csak az uh, négy éve még nem lett volna üzenet, ha nem jössz ki az első pillanatban egy androidos appal. Most, amikor már a kiegyenlítettebb a piac, most, uh, most már ennek van egy ilyen furcsa stikje. Kiegyenlítettebb piacot, ugye csak úgy érted hogy ez a 80%-os androidos uh, piaci szelet az, az nem termel annyi nyereséget, mondjuk, mint a 20%-ot birtoklához. Ez, ez, Igen, ez egy kísérlet. Ez, ez nagyon egyértelműen az, hogy, hogy van egy a számára előnyösnél túl nagyra cég, ami, ami próbál, próbál újra felfedezni azt, hogy tud-e tud még újat csinálni. Ez a Facebooknak van egy olyan 680 millió mobilos felhasználója, ami, amely biztos nem mind iPhone-os. Nyilván, és ez biztos, egy... Biztos ki is fog jönni az androidos verzió heteken belül szerintem, de lássuk meg, hogy mennyire lesz igazam, vagy sem, hogy milyen, milyen hamar jön ki, de biztos vagy benne, hogy még... Szerintem ez, ez ilyen formájában ez egy kísérlet volt, amiből levonják a következetéseket, és, és tovább haladnak, de ebből meghívlak egy sörre titeket, hogyha, hogyha nektek lesz igazatok, de, de szerintem ebből soha az életben nem lesz Se, se androidos, se Egyesült Államokon kívülről hozzáférhető ö, alkalmazása. Kapunk egy sört, kapunk egy sört. Én is biztos vagyok benne, hogy itt söröket fogunk kapni, valami kézművesre gondolnék. Nem utacítom vissza. Én szerintem a paper hosszú idő óta a Facebook első jól sikerült és, és továbbvihető mobilos megoldása. Szerintem ez egy nagyon csinos félértése a, a Facebook problémáinak. Mert? Ez egy hírolvasó, és a Facebook az nem egy hírolvasásra szánt, vagy egy hírolvasásra használt eszköz. De is nem. Egy, egy, emberek már mondták, de. hogy redefinílja az újságot. Igen, az újság új a sattara, sattara. És nézzétek meg a, a bemutató videóját, amiben olyan emberek vannak bemutatva, akik nagyon nem a Facebookot használják, mint, mint, a, mint a célközönség, és vesd össze azzal, hogy, hogy milyen tartalom van a Facebookon valójában. ah ezt a fenntartást a A Facebookon a statisztikák szerint a legtöbb tartalom, vagy a leg, legnagyobb arányban előforduló tartalom az a az a hírmédiának a megosztása, vagy az újraosztása. Igen, és ezért, ezért külön, külön érdekes az, hogy ez a videó, nézzétek meg a videót, van benne egy ember, aki egy írógépen ír egy regényt, van egy ember, aki analóg, tükörreflexes fényképezőgéppel fényképez, és hasonló ilyen kézműveses dolgok vannak, és mm -hmm. ez, ez nem, tehát olyan, mintha nem, nem a saját felhasznál, csinálták volna ezt, jó, ez valóban egy van, van, ebben, van ebben valami nagyon diszonás? Lehet, hogy csak nem tudták korlátozni, csak Portlandből lesen letölteni. A reklámfilmben lehet diszonás, az azért nem jelenti az, hogy az alkalmazás is, illetve a, a Facebook, mint egy nagy média újraelosztó platform definiálja magát, hogy ebben is valamiféle inkonzisztencia volna. Azt a, a Facebookos pletyit annól mondtam? Nem. A, öm, Melyiket? A... Hogy hívják a basszfédes embert? Peretti, ugye? Lehet. Igen, Jonah Peretti. Szóval volt, volt állítólag meg nem nevezendő forrásom szerint, de egyértelmű lesz, hogyha befejezem azt, hogy ki a meg nem nevezendő forrásom. Jóna Peretti és, és Mark Zuckerberg egyszer ebédeltek, és a Zuckerberg megkérdezte, hogy és szerinted miért, miért, nem, miért nem szeretik az újságok mostanában a Facebookot, és miért, miért húznak le minket állandóan, és miért mondják azt, hogy nem tudunk tovább innoválni, sattara-sattara. Jóna Peretti, a BuzzFeed-nek a CEO-ja pedig azt mondta, hogy hát, hogyha egy kicsi forgalmat irányítaná rájuk, akkor mindjárt megváltozna a véleményük és hogyha megnézed, akkor ezután a beszélgetés után egy hónappal, így hirtelen az összes uh, újságnak a a, a page view ja megnőtt egy 10-20%-ot, és egész evert a Facebook-ról Facebook jön a forgalom, mert egyszerűen kioptimalizálták, hogy többet kattintsanak ezekre a cikkekre. Hát ez, ez, így, ez így egy jó történet, de szerintem nagyon kevés lényeg jelen van benne azon túl, hogy nyilván megtörténhetett a dolog, és azt is el tudom képzelni, hogy hogy van ilyenfajta összefüggés is, de, de pusztán PR szempontból ez egy, eh, hogy is mondjam, csak üzletileg megalapozatlan döntés lenne, hogyha mindössze a jobb PR érdekében csinálná ezt a Facebook. A, a Facebooknak szerintem nagyjából másfél évvel az kiderült az, hogy, hogy mint Ilyen emberek közötti kapcsolattartási platform nem igazán vált be, ellenben, mint a média újraelosztó platform, vagy mint a világ címlapja és a meta újság úgy egyre inkább beválik, és ráadásul ebben üzletileg is sokkal több lehetőség van, ezt, mert a újságot ezt tapasztalod is? Igen, ezt akartam. Te használod? Mindjárt használjuk, mindjárt olvasunk. Úgy, hát akkor, na jó, á, akkor úgy mondom, rajtatok kívül mindenki úgy használja a Facebookot, és ezt most tényleg nem túlzással mondom. Igen, ez nem csak borzatos jönnek ott. Hát az a, az a barátaidról. De barátaid a barátai ízléséről tanulskodik. Magyar, magyar értelmiségék az emberek nyilván a magyar értelmiségéktől, gyilkos gondolatai támadnak. Így, így. De arra gondol, hogy ha a Magyarország vezető értelmisége ilyeneket oszt meg, akkor mások miket osztanak meg. Na jó, de srácok, Sok erről a nem a Facebook, Facebook tehet, Erre nem a Facebook tehet, hanem adott esetben, vagy a, a, némbe, a Nem és a magyar értelmiség. Jó, én csak azt állítom, hogy, a, hogy erre használják az emberek a Facebookot. Tehát a Facebook... Oh. Eh, leginkább híról vagy, vagy cikkolvasásra használtatik manapság, egyrészt, és másrészt pedig az újságoknak, az online újságoknak azzal a helyzettel kell megküzdenie, hogy a forgalmuknak a 70-80%-a a 70 -a érkezik a Facebookról, és nem a címlapjukról. Ez remélem elég drámai bejelentés volt. Tehát a ma egy portál legyen az az Origó vagy a Négy Négy, eltérő mértékben, de 70-80 százalékát az olvasóinak a Facebookról szerzi, akik odakattintanak egy, egy megosztáson keresztül a megfelelő cikk oldalra, és onnan visszakattintanak a Facebookra, és nem találkoznak a címlappal, meg a rohadt meg a többi mással. Úgyhogy amikor a, egy nagy magyar kiadóvállalatnak a, a digitális igazgatója azt mondja, hogy új címlapunk van, és ez a Facebook, akkor ő egyáltalán nem túl az elsze. Ez kimondta? Hát ezt most nem mondhatom meg, az egyik nagy kiadóvállalatnak a... Ez a nagyon a... szomorú, ez, ez elkeserítő, ez gyakorlatilag a, a feladás. Hát ez a tény. A, ez a helyzet. Az, hogy az, hogy ez tényként és helyzetként kezeled, az, az, az a teljes megadás. Hát ez nézd, a fehér zászló lengetése. Hát, most azért megnézem, hogy hát, kéne a fehér zászlót hogyha 70%-áról a forgalmának le kéne mondani a pusztán azért, hogy Tudom én ne annyira Facebookot. Jó, vannak a véleményeim. Ez helyzet. ugyanakkor nagyon érdekel, hogy honnan jönnek a ti forgalmatok és milyen százalékban, az neki kapcsolunk a kamerát, és az adásra valószínűleg, hogy ezt tovább beszélgessünk. Igen, egyébként itt is jelentős számok vannak Facebookból. Úgyhogy menjünk tovább. Vannál mert beszéltünk Satyáról. Oh. Van a Microsoftnak vezérigazgatója, akit ugye azóta kerestek, amióta decemberben, novemberben, valahogy így. Augustusban, augusztusban. Augustusban, olyan rohadt régen volt. Bizony. A hétszentségét. Ö, szóval bejelentette a szépre emlékő, bár még köztünk élő Steve Ballmer, hogy ő távozik a pozíciójából, jól megérdemelten és a kívánatosnál sokkal később, mint kellett volna. És eddig keresnék és most megtalálták ezt a Satya Nadella nevű embert, akiről mit tudunk? Te korábban is a, a Microsoft alkalmazott, tehát belülről választottak végül is ceo maguknak. És hogyha, hát azt hiszem az elején az első sikere az a, az a Microsoft projektnek a, a vezetői posztja volt, aztán a, a PowerPoint volt a következő nagy projektje, és manapság pedig a, a cloud szolgáltatásokért felelős vezetője a Microsoftnek, és egy ilyen Microsoft szerte elismert és nagyra tartott 46 éves indiai származású it fickó. És még annyit tudunk egyébként róla, vagy annyit olvastam én róla, hogy, hogy nem egy ilyen forradalmi gondolatokat halmozó pasas, hanem inkább egy ilyen, egy ilyen fontolva haladó nagy szintetizátor. Azért még film te ez a microsoft belül nagy belül nagy elismerésnek körvendőhöz, hogy az összes többi ember, akit korábban leendő Microsoft vezérigazgatóval gondoltuk, az mind ilyen volt, majd, majd egyesében megpattogtak a cégtől. És furcsa, hogy olyan ember kerül elő, akinek a nevét gyakorlatilag nem hallottuk eddig. Hát... Nem, nem tudom, furcsa. Valakit kellett találni. Én azt olvastam, hogy akik még felmerültek, az tök érdekes, hogy, hogy egyrészt ugye felmerült az ELOP, Steven Elop, aki lárták, igen. Microsoft felső vezetője volt, így innen ment át a Nokia vezérőgözgatójának, de gyakorlatilag csak azért, hogy hogy a Nokia-t a, a Microsoft felvásárlásba, és ezzel vissza is tért a cégbe, tehát hogy egy, egy Nokia vezető, akkor emlegették a hm, sajnos az ő neve nem fog eszembe jutni, Tony, Tony Somebody, aki a, a Skype-nak volt korábban a CEO-ja, és a Skype felvásárlásával került a Microsofthoz. Tehát ilyen külső, vagy mondjuk, hogy a, hogy a Microsofttól kicsit idegen területeknek a vezetői, illetve és ami a legérdekesebb, hogy még egy embert emlegettek a, a végső nagy csatában, már csak ketten maradtak a porondon, az egyik volt, Sacsana Della, a másik pedig, és ez itt a, engem ma teljes meglepetésként a ír, hogy, hogy hogy Sundar Pichai, bocs, de így hívják őt, volt a másik jelölt, aki jelenleg a Google-nál dolgozik, mint a Androidért felelős, Androidért, Chromeért és az appokért felelős vice és gyakorlatilag a Google legnagyobb fiatal sztárja, 42 éves, és szintén indiai származású egyébként, és még egy ilyen pikantériá is van a dolognak, hogy, hogy, hogy fiatal indiai, ICT szakemberek között dölt el a Microsoft harmadik CEO pozíciója, mert ugye eddig még csak kettő volt ennek a vállalatnak, a Bill és a Balmer, és még az is eszembe jutott. Egyrészt nagyon meglepett a dolog, hogy a, a Sudár nevű másik fiú, ez, ez shortlisten volt, és ezt így a sajtó megírt, azon gondolkodom, hogy most ezek után ő vajon meddig maradhat az Android felelős vice president a nál hogyha hogyha tudják róla, hogy eljátszott a gondolat, hogy elmenjen a konkurenciához vezérigazgatónak. Hát, vagy már, már kapott egy fizetésemben és hogy maradjon. Persze, amúgy élet van, nem eljátszani, még hogyha a Microsoft olyan helyzetben van, és amilyenben van. más ezt azért gondolom meg kell érteni, mert ez csak egy irgalmatlan nagy nagy ajánlat és kihívás. Tehát azért a Microsoft vezérigazgatójának lenni különösen 42 évesen, az, az, az egy kihagyhatatlan és nehezen visszautasítható ajánlat, azt gondolom. Igen, bár nem moshatná le magára, hogy ő a, a Microsoft Marissa meyer -e. Igen, igen, igen. <gül> <gül> Így van. És e, meg az jutott eszembe mm, olyan távoli közelítéshez, de, de ha megnézitek, az elmúlt évek milyen változásokat hoztak a világban, egy cikket olvastam arról, hogy tíz éve elképzelhetetlen lett volna, hogy, hogy egy indiai származású felsővezetője legyen, vagy, vagy ceo -ja legyen a Microsoftnak. És ha megnézzük, hogy mi történt az utóbbi, mondjuk 6-7 évben, akkor lett egy fekete elnöke az Egyesült Államoknak, könnyen lehet, hogy a következő elnöke nő lesz egy csomó nő tölt be pozíciót az informatikai szektorban, és ebből csak egy, de ugye a HP-nak is volt női felső vezetője. Mondjuk ezt a, a fekete elnököt pont nem dimenzionálnánk túl, mert nekem óriásna ne egy csalódás. Hogy fekete? Nem is elég sütét a bőre? Nem, nem, nem, nem, nem is, ne nem, nem lett kötelező nyilván a kosárlabda, nem tökent a görögdíjén elfája, viszont egy csomó államban már legalizálták a füvet. <gül> legalább az. Nem, nem erről beszélek, hanem arra, hogy, hogy tökéletesen betegazódott, és, és ugyanolyan amerikai típusú, amerikai politikusnak bizonyult, mint az elődök. Hát ez egyébként szerintem ebből a szempontból, amit most emlegetek, ebből a szempontból ez jó hír, mert pont nem az volt, hogy jött egy néger elnök, aztán elkezdett néger dolgokat csinálni, hanem nem, jött elődő, egy ugyanolyan elnök, mint a az összes többi elnök. Jött egy afroamerikai elnök, aki változást ígért, és nem hozta el. Hát jó, jó, nem lett egy annyira sikeres elnök, mint tudom is én, mint volt. Régen utoljára. Nem, nem. Régen nem. volt utoljára ilyen jó elnök? Nem, nem, nem, nem. Ilyen sikeres. Kb. Nem, a. a... Jelenlegi elnök jelölt férje is egy rendkívül sikeresnek számító és viszonylag széles körben elismert teljesítményű elnök volt. É, igen, igen, igen, azért mondtam Clinton, mert ott pozitívan voltak a végén az excelek. Igen. Szóval. Ez hagyományosan nem árt. Szóval az szerintem azért menő, hogyha most így körülnézünk a, a, az informatika amerikai csúcsain, akkor ott, akkor ott találunk indiai felsővezetőt orosz tulajdonost, vagy hát orosz származású, ma is oroszul is beszélő tulajdonost a Google-nél, a Szergei Brin személyében. Találunk női vezetőket, mint Marissa Mayert, de, de ott van a Sajos Sandberg is a Facebookon, Szóval, hogy, hogy minthogyha azért kezdene megtörni az a bizonyos üvegplafon. Csak a mindjártunkba a cserepek. Hát a, a baj. Az a, a baj, hogy az ilyen szimbolikus szimbolikus, szimbolikus cselekedeteknél sokkal nagyobb problémák vannak. De, És tök jó de. meg minden, de nem kére itt leragadni. Nem, nem, ez csak egy ilyen mellékvágány, de egy mellékvágánynak szerintem érdekes. Egyenlőség szempontjából jobban hogy nagyobb szarban vagyunk amúgy. Hmm, hát ez egy nagyon messzire vezető, hosszú beszélgetés lenne, hogy most akkor milyen értelmben is vagyunk nagyobb szarban, mint mondjuk tíz éve voltunk. E, Mármint a, a, az ICT frontokon. Lehet, hogy abban most nem lenne bátor dolog, ez Mellem egy, egy összeget, és majd a következő meti sörözésen. Én is azt hiszem. Annál is mondom, és inkább már meg kéne ígérnünk adásba, hogy lesz olyan. Egy már volt. Most volt. Most akarsz még egyet? Hát és mekkora siker volt, és ott mondtuk embereknek kommentben utána, akik nem jöttek el, hogy de lesz majd. Ezt gondoltam itt felvetni gyorsan. Lesz. Lesz. Képzeld el, Ferenc, voltak emberek. Igen, igen, meséletérítek ezt nekem. Én, én nem tartoztam, ha voltak emberek közé, mert nem tudtam ott de legközelebb, majd ott leszek. És egy csodálatos ragokat tanultunk, az a blokkpozban végén beszerkeztetem, de nyilván a Kutyenem olvasta. Például az, hogy van Magyar Fantasy Football Liga MLS adatokkal, és ami ennél is sokkal fontosabb, hogy igazán jó pálinkát akkor lehet főzni, ha van gázkromatográfod. Egy csodálatos este volt. mi van ah. akkor, ez jó hír. A társasági rovatban azért nem csak az MS, hanem a Microsoft ceo -ja, tudott becsúszani, hanem egy mai breaking, ami szerint is a, az Index volt főszerkesztő helyettes ki kikésőbb, az Arigó főszerkesztője lett, most a cinknek lett a hát kvázi főszerkesztője? Nem, nem csak kvázi, hanem a főszerkesztője. Ha jó, de hogy szerkesztőként titulálták őt, és ezért a főszerkesztők kifejezést mi akasztjuk az ő nyakába. Illetve, hogy a főszerkesztőtől lefelé kezdik felcímkézni az embereket, akkor rabatvezetőig jutunk és elfogynak az emberek. De, Még hogyha gyakornokként kezdjük el, akkor nem jutunk el a szerkesztőig sem. Akkor lesz egy rabatvezető, igen. De viszont azt gondolom, hogy valahogy erről azért ennél többet elmondani nem nagyon lehet, nem? Vagy legalábbis a jó határain? Belülmaradva semmiképpen nem tudunk erről hosszabb beszélgetni. Nem, nem, nem csak a foglalkozunk kicsit a magyar internettel is. Annál is inkább, mert ezen a magyarul át lehet vezetni oda, hogy, hogy más változás is volt ezen a héten. A Google kamionja megjött Budapestre, és babzsákfotelt, csočóasztalt, valamint pingpongasztalt raktak le belőle. A nyolcadik kerületben. A nyolcadik kerületben, ahol elindult a Google Grund nevű, hát a fenet tudja, hogy micsoda. A közösségi kultúra és alkotótér, esetleg romkocsban. Nem de ha, ha minden kötél szakad, akkor hoztál? Adverts képzőközpont, startup, hogy hívják, inkubátor? Inkubátor, de szerintem inkubátor funkciója nem igazán van. Alapvetően tanfolyamok vannak, vagy hát szóval a Google termékeknek a jobb megismerésére nyílik lehetőség az Akadémia cím részben, ahol YouTube Akadémia van, meg AdWords Akadémia illetve a, a gyakornoki program keretében pedig, bár abban nem olvastam mélyen bele magam, de ott meg fiatalok ismerkedhetnek azzal, hogy mit is tudok úr. Jaj, ez annyira izzadságszagú. Na mindegy, itt van viszont valami, ami egyáltalán nem izzadságszagú. Buta okos órát fejlesztettek valahol a skandináv hidegben, azt tudja, hogy, hogy valaki át is küldte, hogy nekem biztos, hogy tetszeni fog. Pedig tetszik? Szerinted hülyeség? Szerintem érdekes, érdekes gondolat. Az a neve az során, hogy durr, Egyáltalán nem óra, nincs is neki számlapja, csak egy ilyen óraformájú pastilla, amit egy szíjjal a karodra rögzíthetsz, és egy dolgot tud, 5 percenként rezgéssel figyelmeztet, hogy eltelt öt perc. Nem akarom azt, azt mondani, hogy, hogy Beatles, de elég sokat rezgett ez már 5 percenként, mióta ez hír volt. Miért most került ez elő? Ezt körülbelül az interneten. Ez... Még a Verge is foglalkozott vele. Ez Tamás legalább két hete küldte Hát akkor most, most ütött be, nem tudom. De minden esetre én most találkoztam vele, és, és én elgondolkodtam azon, hogy vajon, hogy vajon nincs esetleg értelme annak, hogy, hogy a, az időhez való viszonyunkat valahogy úgy módosítjuk, hogy, a, hogy, hogy egy ilyen kakukos órát rögzítünk a csuklunkra, ami, ami sokkal ritkábban vagy sokkal gyakrabban kakukkal, mint más órák. de minden esetre így. A, az idő múlásának a tudatát teszi a fejünkbe. Ez arra jó, mert alapból ugye nincsen eléggé bűntudatom, hogy még jobban legyen. És a, a cikk, ami erről szól, pont ezt említi, hogy a, vagy a, a, akik ezt látják, az egyik felük azt mondja, hogy csak arra figyelmeztet, hogy már megint öt perccel közelebb vagyok a halálamhoz. Hmm. Én meg azt érzem benne, hogy, a, hogy az elpa elpazarolt... hal... ne, Pont, hogy az elpaz... Igen, ez, pont ezt mondom, így, így is emész a bűntudat. Ez, ezen, ezen rontani technológiával nem érdekes, ezt tudom, természetesen is. Engem inkább az zavar benne, hogy a, a bődületesen jól működő és az emberi agy sajátjának számító szubjektív időérzékelést teszi tönkre. Tudjátok, van a végtelennek tűnő 5 perc, ami valójában csak 3, és amúgy is csak kettő volt. Uh -huh. És miért nem hagyja már abba a pofázást a eladóval az a szemétlád, aki előttem áll, és csak vásárol, pedig én sietnék? Jött a a de jól beszélgettünk az elmúlt 5 órában, ami 15 perc volt. Ez Igen, teljesen van. a fejteire állítja, és nem kéne. Igen, a, egyébként kikapcsolható az öt percenként irezgés. Ebben a dologban. Az viszont szerintem bátor is menő, hogy, hogy a szájton volt szó szerint próbálom idézni, a QND-ből az egyik részt nem, nem állítható hát az öt perc más értékre. Higgyétek el, nagyon sokat kísérleteztünk, egy perctől 12 percig, egy, ebből legjobban az öt perc vált Higgyétek el, hogy ez a jó. Bírom ezt az ilyen, ez eh, mondjuk biztos megmondást úgyhogy ez még az okos órák között ismerjétek el ez egy jobb fajta okos óra biztos hogy sokkal jobb. Mint Ebben a kár. mi az okos óra? Hát semmi ez benne az okos. Ö... Hogy egyetlen egy okosság van benne. Ferenc van egy olyan készülék ami nem kell elemes csere benne meg semmi nagyon sokáig bírja megmondja mindig hogy hány óra van így másodpercre pontosan. És ez, ez az óra? Igen igen Hát jó jó de ez aztán... nagyon okos óra. Most mindig igyekezzük meghaladni, és van, aki fölfelé, tehát a Samsung sok plusz funkciót tömne bele, vagy a Kázió, Ezek a tervezők sok funkciót kivennének belőle, és valami nagyon minimálba vinné kell. Szerintem érdekes kísérlet, azt nem mondom, hogy akarnék ilyet hordani. Megint túl érdekes. sokat beszélünk egy, egy, egy kibújzált projektről. <laughs> beszéljünk inkább buta mobiltelefonokról, még az is érdekesebb. Nem lehet ennyire, ennyire, ennyire ilyen. Nem, akkor inkább maradjunk még a kibújzált dolgoknál. Jól látható módon a, a Google Nest felvásárlása, tehát az okos, okos termosztát felvásárlása sokakat sarkalt arra, hogy gyorsan ők is megpróbáljanak kitalálni valamit, amit hátha szintén felvásárol a Google, szintén ilyen sok pénzért. Úgyhogy én két indigogó projektet is találtam, ami a, a villanykapcsoló következő generációját, illetve a a bármit távirányító, univerzális távirányító újrafeltalálását célozta meg. Hangosan fogok zokogni egyébként, hogyha a, az intelligens villankapcsoló kapcsoló az egyrészt megszerzi a pénzt, és ennek még van esélye. 83.995 dolláron áll, és 115-et szeretne. De már csak 5 napja van rá. Még megvukhat. Én hiszek az emberekben. Emberek, ne adjatok ezeknek pénzt, kérlek. A világ most de, szép. De kert, megnézted azt, hogy milyen funkciókat... Álmodtak bele ebbe a cucba? Ezért mondom, én nem akarok skypollni a villanykapcsolómmal. Harmadik kapcsolat a villanykapcsolómmal, nem kell bele rádió sem. Ezek elmebetegek. Hát, ugye azt kell tudni, aki most még nem tudja lekattintani a linket, annak elmondhatjuk, hogy a villanykapcsoló helyére egy, azt hiszem hogy egy 5 ötszoros tabletet tettek tulajdonképpen. Hát, Van egy nagyon csúnya dizájnú ilyen potméter, vagy csúszka, amivel föl lehet dimmelni, meg le lehet dimmelni a világítást, de egyébként és akkor itt kezdődik ennek a cuccnak az értelem, hogy valójában egy ilyen egy ilyen ház vagy irodabeli kommunikációs eszközt csináltak a, a, a, tehát a villanykapcsolók között lehet intercom hívásokat bonyolítani, lehet rajta zenét hallgatni Pandora rádió segítségével és, és videó kapcsolatot is tud létesíteni bármely két ilyen kecsere egymással, ami ha nagyobb távolságok vannak egy ingatlanban, akkor éppenség, nem teljes értelemetlenség. Egy dolog miatt érdekes ez a projekt, amit linkeltél, és az se az, ami gondol. Az, hogy mennyire nem a Kickstarter formanyelvét használja Se a videó, se a leírás. Igen. Ez inkább egy ilyen, ilyen trade show brosúra, illetve a háttérben lópolt 5 perces videó, Igen, am, amit Igen, itt lejátszol. Náló József megírta a szöveget. És olyan kellemesen retro meg is val valahogy most ez őszinténnek tűnik, mint a Kickstarteren az a, az a nagyon kézműves bio Fair Fairtrade nyelv, ahol egyébként találtam egy remek, gyapjú sportcipőt. Gyapjú sportcipő. Te hülye vagy, Gáspár? Mi az? Gyáspár, meg, meg az, hogy gyapjú gyapjú. sportcipőt? Hagytad szóhoz jutni? Nézd, hogyha belinkeltek egymás után két kibújikus projektet, akkor egyértelmű, hogy én előkeresem a, a, a gyapjú sportcipőt. Most, mire betöltöttem, még van 21 napjuk, most már kirakták a matricát, hogy Sold Out, ami egy kickstarter projektnél külön vicces. Lényeg, hogy 30 ezer dollár helyett most tartnak 120-nál, az, az az állítás, hogy Új-Zélandi mindenféle szakszervekkel együtt kitaláltak ki egy olyan, olyan gyapjú textilt, ami elég erős, meg elég, elég stapabíró ahhoz, hogy sportcipőt lehessen belőle csinálni. Hát ez egy a világ legcsodálatosabb dolga. Hibátlan. Elképzelem az Új-Zélandi juhokat, amint ilyen sportcipő felső nőnek a hátukon. A... Csatolt videón, ami egyébként Kickstarter nyelvű van, tehát pont, pont nem olyan, mint az indigógó videó, ez mm. mindez, mindez látható, ahogy belesik az, az ember a, az Új-Zilandi juhók közé. Uh -huh. és, a, és egyébként ez a Gyapyú sportcipő azt tudja, hogy nem tudom, próbálom kitálni, nem tudom, nem, nem allergizálja annyira a lábbőrömet? Azt így nem büdösödik. Zokni nélkül nem büdösödik. Ja, hiszen olyan, mintha maga is zokni lenne. Hiszen olyan, mintha maga is zokni lenne. És az afrikat is nem nem büdösödnek, ja, de... Plusz még ezért, uh, vízálló, meg, meg természetes, meg, meg biofairtréd, és kéz. Ez ah, csodálatos, igen. Tehát nem használtak vegyszereket az előállításához, és egyetlen Csuki kis rovar, katica bogár sem pusztult el az elvállítása során. És csak olyan juhokból készült, akik maguk is egyébként 15 másodperc fújtják a százat. És aláértek egy nyilatkozatot, hogy igen, akarom, hogy a szőrömből Sőt, követeljük. cipő legyen. Hát ez csodálatos, akarok ilyen. <gül> <gül> Legalább egy ilyen juhot. Akkor az, hogy ki az van élve, hogy now sold out, egyébként ez, ez, azt hiszem 100 dollárt kértek egy pár ilyen cipőért. Hát, oh. hogy úgy él. <gül> Na, jó, van. Tök jó És a végén még az egy jó deal. Ne ronts tovább, kérlek. Bár jó, az embertől, aki elment a kézműves majonéz bodba, igazából mit várhatunk? Elég. Rád? Belitek ezt Igen, Igen de azért azt hiszem, hogy végre lesz egy olyan utolsó kütyünk itt a kutyurovatban, ami. Amiben, ami, ami egyértelműen mindnyájunk számára világos, hogy nem is értjük, hogy hogy került ide ez. Oppá, bocsánat, rányomottam a vice de a Megintos úgy gondolta, hogy máshol kéne hangnak szólni, mint ahol szerintem kellene. Szóval, hogy a Nexus 5 nevű Google referencia telefonból az LG készít egy vörös hátlapút is. Épp egy ideje hát volt. És miért? A vörös dolgok gyorsabbak. Igen, igen, ennél csak akkor lehetne gyorsabb egyébként, hogy egy nagyobb processzor kerülne bele, tehát nyilván hülyeség. A kettő az az, hogy raknak rá fehér versenysíkokat a hátára. De tényleg? Minden úgy a leggyorsabb, hogyha van itt a fehér versenysík, spoiler és piros. Értem, és akkor azt szeretném megkérdezni, melyikötök rakta ide be ezt a linket, és miért? Én voltam, és azért, mert, mert értelmeztetlen ez is. Már a, a zárójel red terméket sem értem, mert a, a vegyél meg egy 1,5 millió forintos számítógépt, és ezzel támogasd a hadjárvákat, Ö, az is egy ilyen furcsa akció. És amikor valami önmagáért vörös, de úgy, hogy ezt be kell jelenteni, hogy most a pirosban is gyártjuk srácok, az valószínűleg a világról mond el valamit. Vagy az, az, az korjelenség, vagy nem tudom, de hogy értelmetlen érted. Hát igen. igen, akkor ennek viszont egy, egy lovasz szobra. Az értelmetlenül látszínezett mobiltelefon Mert nincs sem vicces szín. Lenne. Én tökéletesen fogadnám. Jobban tetszik, mint a fehér. Nekem is nincs nem nem nem is, nem is, is semmi Támogató a színes kutyuknál, utálom, hogy minden fekete szokott lenni. Ugyanakkor erről van a sajtóközde, ami is kötkönyv piros. Igen, inkább ez a kommunikációs iparnak ez az ilyen furcsa, furcsa kis és mellékzömgéje, hogy néha egy, egy teljesen nem hírből is tud hír csinálni. És tessék, mióta beszélünk már róla, gyorsan, gyorsan csesszünk, ki velük, és hagyjuk abba azt a verösnexus-ot, ről való beszélést. Úgyis annyi gyönyörűséges marhaságot találtunk még, ami így a beszélgetés végére illeszthető. Mindjárt egy... Hogy a következés a kender maga van a végén? Hát igen, de azért a YouTube iszterek gyűjtemény, az szerintem egészen, egészen lenyűgöző. Én, én teljesen meglepődtem egy csomó fontos tudás lettem gazdagabb. Ez egy BuzzFeed videó, ami, ami tizegy-néhány furcsas, nem furcsaságot, hanem olyan ilyen elrejtett képességet mutat be, ami a YouTube-ban van elrejtett. Többnyire a keresőbe kell beírni valamit. Például az, hogy Bmi me up, Scotty, és akkor onnantól kezdve a, a felsugárzás effektje, a startech ismert felsugárzás effektje fogja előhozni a YouTube-ban a találatokat meg lehet ilyen nagyon fancy konzol, mint hogy alfanumerikus konzol képet csinálnia a YouTube felületből, meg de mondjuk a kedvencem az a Jedi, Jedi verziója a YouTube-nak, ami azt tudja, hogy a, hogy a találatok, illetve mondjuk hogy a képen megjelenő elemek, vagy a képernyőn megjelenő elemek, ilyen különféle téglalapok, elkezdenek mozogni, összemenni és tágulni, és elugrani az egered elől egy ilyen nagyon kis laza táncban. Az igazán szép. Örülötös mennyiségű kód lehet egyébként, mögött, hogy ezek a hülyeségek benne maradjanak a YouTube-ban. Ugyanakkor, a Bim szkati most nagyon jót vigyároktam, hogy kinéz. És akkor egyébként van egy olyan easter is, amivel egyszer az összes ilyen marhaságot elő lehet hozni. Van a cuki kutyás változat. Csinál, a, az excel -nek a repülőgép szimulátorára? Hogyne, természetesen, igen. Az volt a, a legnagyobb darab ilyen, szócs hogy, hogy ott, ott emberek munkájának egy nagyon nagy darabja. Benne volt elrejtve a softwareben, és még tudunk hogy lehetett vele játszani. Igen, igen. Volt jó, persze. Igen, de volt valóban az egyik Excel, korai Excel változatban egy, egy kezdetleges repülőgép szimulátort eladuktuk, ami szintén egy ilyen híres easter Egg volt. De hát YouTube-ban ennyi van a mai napig, és ezt én nem tudtam, és nagyon, nagyon vicces volt kipróbálgatni, és mind működik, mint kipróbáltam, mind működik. Tök jó. Hogy hasznos volna-e közte arra, nem emlékszem. A YouTube egyébként sem a hasznosság szól többnyire. Na jó, ez igaz. Mégis csak időt elcseszni járunk fel. És ha viszont a haszon, haszon elvűen keresgélünk az interneten, akkor itt is van a következő linkünk. A stumbleup összegyűjtött egy csomó olyan websájtot, ami zsenivéve tesz, legalábbis a cím, a cikk címe ezt Zseni Zsenivéve tesz abban az értelemben, hogy megtanít erre, arra, arra. Van egy gitározást tanító oldalt, tól a gyorsolvasást megtanít megtanító oldalon, át, a, a nördétevő tevő oldalig minden. Nagyon, hogy is mondjam, csak kedvem támadt egy csomót kipróbálni közül. Egészen furcsa ez a válogatás, mert vannak, vannak közte ilyen Tamoly mögött perc alatt 8 uh, befektetési szabályt, hogy ne cseszd el a pénzedet típusú dolog. De ott van 12 a Project Gutenberg, ami a világ egyik legnagyobb ingyen könyvtára, és, uh, és bárki nyugodtan letölteti a behovulfot, másképp el fogja olvasni. Tehát, hogy nagyon nagy a szórása, vagy nagyon nagy intervallumon válogatott ez az utc. Igen, de abban egységes minden itt szereplő oldal, hogy azt állítja magáról, hogy egy megtanulandó dolog, vagy egy olyan dolog, amit sokan szeretnének megtanulni, az itt megtanulható. Mindenféle egyéb külső erő nélkül pusztán ott található anyagokat nézegetve, olvasgatva. Igen, tanulni tanulva egyébként lehet. És, és vannak nagyon jó utálatok, tényleg. Más Más nézősze, olyan nézősről. Minden, mindenképpen érdemes. Azon azért senki ne lepődjön meg, hogy ezek az oldalak időnként amerikaiak lesznek abban az értelemben, hogy a magyar billentyűzettel nem működnek rendesen. A Code Academy-ben a hétvégén belefutottam. Szemben tutorial elkezdtem végig És amikor egyik zárójárásán működött, ami egy programnyelvnél, egy programnyelvázás tanító oldalnál nem előnyös, ott egy kicsit feladtam mm. Hát hiszen minden Amerikának készül, ebben most inkább nyugodjunk bele és búcsúzóval még nézzünk, meg két igazán, hogy is mondjam, csak kis színest. az egyik egy nagyon-nagyon régi Mekintosnak a felélesztéséről szóló projekt. Annyira régi Mekintos, hogy ez, ez még ilyen prototípus a 84 és a Mekintos 128K előtt, ami az első Mekintos volt. Annak van egy olyan variánsa, ami nagy flopival, vagy, vagy, van egy olyan prototípusa, ami nagy flopival készült. Tehát 5,1 negyedincses átmérő, hajlítgatható flopival. Még, még az, a, az, ami végül megvásárolható lett, az, az kislopival érkezett már, és sokáig azt hitték, hogy a nagy flop is az, az egy, egy példány sem maradt meg belőle, de végül sikerült kettőből összerakni egy darab működőt, és valahonnan sikerült össze guberálni rendszerlemest is hozzá. Úgyhogy most már tudjuk, hogy ez is megmaradt, és ez is létezik, és nagyon vicces képernyőképek vannak belinkelve ezen a Count of Nekem egyébként nem is az jutott eszembe, hogy viccesek ezek a képernyőképek, hanem az, hogy, hogy milyen tök jó design volt már akkor is, és mennyire ilyen, egy ilyen vizuálisan gondolkodó valaki, vagy valaki rakták össze. Ja, hát... igen, nagyon, nagyon érdemes elolvasni, hogyha ha arra jártok, a Mekintus Human Interface Guidelines című dokumentumot, amit egy már az elej... kört. Hogy? Megtettünk egy kört, átlag 15 adásonként stogomozod. Igen, igen, de ne a, ne a modernt most, mert a múltkor a modernet mondtam szerintem, hanem, hanem a régi régi, a leges, legelsőt, ahol elmagyarázzák, hogy mi az a dublakattintás dolog, és hogy el, elmagyarázzák, hogy összeolvasni kell a menüket, meg ilyesmi. De Igen, akkor de. majd linkeljük a korábbi adásnaplót, ahol már mindezt elmondtam egyszer. Igen, de kedves felhasználók, ha esetleg sosem használtok klasszikus régimeket, akkor ha másítokon 10 50.0 fontért meg lehet egyet venni. Egy de most meg ott tartok, hogy a böngészőben is elfut. Jó, de az nem az, nincsen meg a műanyagnak a szaga, meg nem tudod szétszedni, hogyha kölcsönkértél valakit egy 25 centis csavarhúzót, ami ezeknek a tetejéhez kell. Uh, utána el kell kerülni, hogy halálra lázzam az áram, amikor a katott földeled. És ha ez a kettő sikerült, akkor a fejedre lehet húzni például a műanyag kávát. <tos> Meg lehet csodálni a verseében a belülről beleöntött aláírásokat, mert a teljes megkintott csapatnak az összes aláírás ott van, Vosztól kezdve, Steve Jobsig mindenki. Egész csodák vannak ebben elrejtve, mindenképpen érdemes egyszer szétszedni, meg kipróbálni a régi meket. Csodál. Aztán lehet belőle akváriumot építeni például? Igen, vagy otthon tudulistát működtetni rajta, mert nagyjából erre lehet használni ma. Uh -huh. De abban biztos vagyok, hogy esetleg ezt. Uh nem is érne el minket a lehetőség, hogy szétszedjünk egy ilyeneket, akkor biztos olyan videó a youtube ami helyettünk szétszedi. Nem ugyanaz felé. Kölcsön adjak egyet? Istenül, nagyon sok mindenről van a videó az szétszerni. interneten, amit csak érdemesebb ö, átélni. Ilyen Te például a Mekintus pornóra Nem, a Macintus szétszedéséről beszéltem szigorúan. Aha. Aha értem. Jó, hát megpróbálom, ha ezt sajátok, megpróbálom még az életem során megélni egyszer, hogy szétszedjek egy régi mekintost. Ha meg nem sikerülne, akkor majd halálos ágyamhoz közeledve gyorsan YouTube-on megnézem. Hát vagy szétszerünk itt a koporsódon, ha még leszünk. Uh -huh, uh -huh, esetleg úgy. A koporsorról jut, ha be, hogy itt az utolsó írünk, ami azt bizonyítja be, hogy, hogy egy kínai hack az csodákra képes -e az amerikai társadalomban szemben. Van egy Médiamess nevű oldal, ami mindig, amikor meghal egy celebritás, akkor előkerül. Ugyanis ezen az oldalon minden egyes halálhírre megvan a cikk, hogy valójában nem is halt meg, és az egész csak hamu volt. És ezek automatikusan le vannak generálva korábban, és mókás nézni, ahogy egy-egy oldalnak, egy-egy színész -egy profiának, vagy rendező profiának így hirtelen megnő a népszerűsége. Ebből biztos, hogy meg lehet jósolni, ez a kihalt meg persze. De Igen. Az a, az a, a szociális média alapján hírek jóslása, az egy tök izgalmas terület. Azt, hogy ráadásul mondjuk egy hókszold alatt csináld meg ezt, az még a plusz kettőt és egy cselszín tetejére. <gül> uh -huh. Pláne, hogy annyi reklámot tudsz rátenni, hogy abból meg is tudsz élni. Igen, de azért, hogyha mondjuk ezen a szájton főleg ilyen immemórián dalválogatások lennének, az lehet, hogy hitelteníteni a szolgáltatás, de mindenképpen nagyon jó árukapcsolásnak tűnne. Hú, hallod most hétvégén, hogy meghalt ez a híres hollywoodi színész. Hibbszegy M. Hoffman? Igen, érdemes nézni egy, vagy egy kört az internet, ami miket tudtak emberek megírni. Hú, hát, és az kontra minden volt. Az, az egyébként uh, jónak mondható Vera lehozott egy hétfőni válogatást, hogy színészek, akik forgatás közben haltak meg, tízes lista, uh -huh. elvesztettem a hitem bennük egy, egy, egy kicsit. Hát ezt nem csodálom, azt tényleg egy elég ízlésten lista, de ehhez képest én olvastam olyan cikkeket is, amik arról szóltak, hogy, hogy amikor Philip Seymour Hoffman hal meg, akkor őt a, egy áldozatnak és egy érzékeny művésznek állítja be a média, aki, aki milyen sokáig maradt tiszta, aztán valami katasztrofa hatására, hogy visszaszokott, milyen csúnyán pórul járt, és akkor ehhez képest meg... Sokmillió sorstársát, aki egyszerűen csak az utcán piszkosan szúrja magát, és ugyanígy egy a vénájából kilógó tűvel találják voltan azt, mint olyan bűnözőt tekinti a társadalom, aki meg is érdemlő, hogy elpatkolt. És ez a kettős mérce azért így elég, elég bénának tűnik. Igen, kettős mércékben működhetünk egyet kettőt. Na hát ez közelük tartozik. De szerencsére itt van a média van amikor ilyen, ami ilyenkor megjutott minket, hogy nem, nem, az egész csak hoax volt, nem is halt meg az illető. És aztán ezt is megcáfolja később valaki, vagy valami. Úgyhogy nyugodjatok meg, kedves hallgatók, minden híres celebritás valójában él, vagy a internet egy bizonyos bujdrában még élőnek számít. Vagy hazament. Élt, él és élni fog. Így van, és ennek a biztos tudatában megnyugodva térhetünk minél nyugóvóra. Én például el is köszönök tőletek, sziaztok. sziasztok! Sziasztok!